Усе, чим імпровізувала підсвідомість, і відбігши на певну відстань, кілька разів прострелити ще м'яку глиняну форму. Перемагав той, чия форма не тільки зберігала правильні обриси, але й набувала цікавого художнього оздоблення від поранень. Отже, стріляти треба було влучно, зі смаком і чуттям. Малюнок отворів оцінювало спеціальні журі. Роботу переможця сушили, обпалювали і продавали на аукціоні. Герметизм масонської ложі колишніх авторитетів утілився і в інформаційно-розважальній галузі. Ця тисяча товстосумів приблизно стільки їх було, за умовними підрахунками Дабл Декера, хоч насправді ніхто не знав їхньої кількості достеменно. Так от ця тисяча мала свій телевізійний канал, що транслював програми лише для членів середовища і за вельми високою абонплатою. Із усього телеменю найбільш рейтинговим видовищем стало реальне шоу «Старечі перегони», де покидьки із суспільного дна мордували й гризли одне одного у довжелезному лабіринті. Ця візія готичної Чорноти лоскотала нерви навіть відставним кілерам. Виродження злочинного дискурсу мало ще одну несподівану форму моду на читання яку, власне, і підхопив Дабл зі своїм видавництвом, ставши до певної міри її законодавцем. Читала ця публіка неабий що. Книги теж мали бути ексклюзивними. Потяг до увічнення своїх подвигів, зосередженість на субкультурі середовища чітко регламентувала жанровість, Затребуваної літератури. Це були романи, біографії окремих достойників, які вони ж самі і замовляли. Читати про свої збройні походеньки видавалося їм найвищою насолодою. Окрім того, кілька десят примірників роздавалося найближчим людям. Знову ж таки, нащадки мали на горду згадку хоч і добряче белетризовані, але реальні історії із життя батьків. Більшість авторитетів намагалися схематично викласти канву книги, зав'язку і розв'язку, а утілювали задом пригодовані видавництвом майстри слова «Журбан» і «Казінакіс». Їхні тюньові гонорари – розміри яких знали тільки замовники і посередник Дабл власною персоною. Дозволяли платню в Національній асоціації письменників не забирати. Широчизний формат, крупні вигадливі шрифти, голографічні ілюстрації – так виглядали життя авторитетів, випущені видавництвом «Віплз». Авторство райтерів не вказувалось, зате імена героїв були справжніми. Тиражі рідко перевищували сотню примірників. Дарма, що в офіційних каталогах «Віплс» значився як малопотужний виробник плакатної продукції, «Дабл Декер» був найбагатшим видавцем у цій країні і найнещаснішим. Тут і тепер, на своєму волохато-люмінесцентному килимі, удруге прокинувшись таким нестерпно живим, він не знав, що діяти. Скинув закалений раклушою костюм, на рукаві якого були розмазані липкі мариновані мавп'ячі мізки, страва з ресторації. Пробігся поглядом по кімнаті, Папуга сидів у відкритій клітці дзьобом до стіни. Поза виказувала ображеність і зневагу.